Моє сколаць було чути на весь двір і ще трохи поза ним. Мама ввечері дорікала мені, що не могла дивитись вдома телевізор, так голосно як кричала. Вона казала, чого ти так репетуєш, ніби тебе ріжуть? Віта залякана худа білявка з голубими, мало непрозорими очима, і її батько Степан Шкромида був найліпшим кошмаром усіх дітей і підлітків вулиці батарей Мурав'йова. Віту дивилися з жалем. Мами запрошували Віту на обід і вечерю. Деколи навіть переночувати. Давали Віті поношений одяг старших синів. Питали Віту, чи наважко їй живеться, але ніколи не чекали відповіді. Віта ж не відповідала. Вона взагалі говорила дуже мало. Коли я, що бувала доволі рідко, збивалась у стрибанні в гумку, Віта ніколи не кричала скулась, удавала ніби не помічає і чим чекала своєї черги. Ще ми з нею грали в піонер-бол ходили у сусідній двір гойдатись на каруселях, малювали на асфальті крейдою автопортрети, всім купачер заказались на моїх лижах, або я з однією лижею, і Віта з однією. У Віти було шість сестер, кілька старших, кілька молодших. Деякі ще не вміли ходити. Вітин батько шкромита служив в Афганістані і повернувся додому контуженим. Був рудий і майже лисий, ходив важко. Під його армійськими чоботами здригалися землян, Шкромида збирав навкруги порожні пляшки і здавав у пункт прийому склотари. Говорив також мало, більше могика відде, коли ревів. Діти перебігали на інший бік вулиці, коли Шкромида кудись ішов. Трохи перечікували, збиралися з грайками і на безпечній відстані, чим чекували на встогі. Я таке ненавиджу. Шкромида не озирався, не озирався, а потім дуже раптово повертав у бік дітей голову, і вони з криком сахалися в розтіч. Навесні і восени у Шкромиди ставались особливо важкі рецидиви. Він влаштовував у квартирі великі погроми, бив усіх на купу, викидав через балкон телевізор і найменших дітей. Добре, що Шкромиди мешкали на першому поверсі. Жінка Шкромиди, мама Віти, працювала медсестрою наркодиспансеру. Під час чоловікових рецидивів вона поспіхом викликала сьому бригаду і шкромиду на деякий час забирали в лікарню. З лікарні той повертався спокійним, люб'язним, любив чіплятись на вулиці до перехожих і питати в них, котра година. Мав характер есхатологічний, без перестанку чекав на кінець світу. Перехожі дивились на годинники і відповідали шкромиді – Дванадцята рівно, або чверть на шосту. Шкромида тішився, як немовля, і плескав у долоні. Перехожі дивувалися і йшли собі, навіть не підозрюючи, який страшний підтекст ховали собі ці його сплески в долоні. Вже скоро. Апокаліпсіс. Шкромида уявляв неодмінно у вигляді потопу. Страшна вода мала піти з-під землі. Ніхто й нічого не врятується. Дев'ятиповерхові панельні будинки, які б високі не були, стануть дном. Вода буде усюди. Усі загинуть Лише Шкромида плаватиме поверхнею і питиме, питиме і питиме, його тіло стане водою. В Афганістані Шкромида місяць перебував у полоні, і там його морили спрагою. У себе вдома він перебачливо заповнював усі каструлі, тарілки, горня горнята водою. Ванну, тазики і відра, пив по кілька літрів води щодня. Шкромида часто приходив до мого тата пізно вночі, коли вже всі спали, і казав – «Ідемо. Куди? Є одна справа. Яка справа? Так пізно. Треба викопати у дворі яму. На що? Щоб вода мала звідки піти. А де коли навпаки?» «Ідемо. Куди? Є одна справа. Яка справа? Так пізно. Треба закопати одну яму. Яку яму?» «У дворі бульдозери викопали яму. Треба її закопати. На що? Щоб вода не мала звідки піти. Важко сказати, чого шкоромида хоч і більше – кінця світу чи його початку». Якось він порозбивав усі слоїки, закручені його жінкою на зиму. Салати, мариновані помідори, огірки і перці, горох, полоничне варення, компоти з яблук, грушок і вишень. Порозбивав слоїки всі до одного. Підлога від плінтуса до плінтуса вкрилась закрученими овочами і фруктами. По кісточки. Де не де, аж по коліна. Нам цього не треба, кричав Шкромида. Потім він убив пляшкою якогось чоловіка, який не захотів сказати, котра година і Шкрумиду закрили на сім років у тюрму. Ніхто йому не повірив, тільки я одна. Тато хотів купити автомобіль, мама хотіла переселитися в іншу квартиру у новому будинку і новому районі. Я хотіла багато всього, але нічого не мала. У будь-якому разі треба було займатися нелегальним бізнесом,